«Наркоманка, а грамотная. «Значит, не читали!» Девчина вымывала, наче не с насмешкою, а печально. А он, между прочим, писал, что мы в ответе за тех, кого приручили. «Вот, а дед, считайте, уже меня приручил. Слушаюсь его, как эта собачка. Ня-ня маленькая». «Тьху, потороч. Дочка сплюнула и пошла себе. «Швидко, швидко!» Наче од якоїсь навади втікала. Як і тоді не знав, гніватися чи радіти. На себе гніватися, дочку, чи це потороччя приблудне. А те підійшло. Він уже знав, що звати її Альона, Оленка, значить. До плеча кислявим своїм патичком доторкнулося, Кіхтиком чогось пошкребло, «Спасибо, дед, что вернул мне инстинкт самосохранения, не лечением своим, хотя и за это спасибо. Раньше вернул. Когда с этой своей тачкой притащился, ушел, а мне почему-то за тобой ползти захотелось. Колдун ты, наверное, а, дед? Ладно, пошли твою гадость пить». Гадости он богато на ней перепробовал. И цвет рубал, и кроповыцу лесову, Розмай траву, і квітушку циболясту, і сік молодої бульби на сироватці настояний, і той такий ломи камінь, що каміння дробить, але якийсь камінутрущем помогти може. Півтора місяця минуло, поки дотями привів, й остаточно. Дивно, але вона його справді слухалася. Тільки на перших порах поривалась кудись по уколиці свої, тоді він їй ноги зв'язав, ну, не зовсім зв'язав, а стереножив, як ото для коня чи кобилиці, коли вже точніш путо зробив. Вона, як побачила, прокинувшись, на ногах тепуту, тільки й сказала, да ти і здіваєшся надо мною дід. Будеш ходити так, доки не образумешся, сказав Яків похмуро. Подивилася сто рублів із очиць викинула. «Ладушки, дідоля, чорт з тобою, похожу і так». І вона так ходила, ледь типцяла по двору, доки не дозволив скинути ті кайданки. Через кілька днів, чи може й цілий тиждень, після тієї розмови з Олькою, сиділи на порозі хати. Свіркунів слухали. «Розпівалися, розпілікалися зарази». Оленка спитала, «Дєд, а ти любив когда-нибудь?» «Що?» Він аж здригнувся з несподіванки. «Ну, любив, спрашиваю. В юності или когда-то? Баба ж у тебе була, раз доч есть. Чи він любив? Що це дівчинсько знало про любов?» І раптом тоді, коли з Оленкою сидів, як і тепер чогось ота розмова постала, матері його поразки і сусідки Федотихи, Розмова. Він, малий Яшко, почув, як за хліва од вітру вертався. «Щось нам кумо треба з дітьми робити?» То Федотика, Ярина, казала. «А що таке кумо? З ким робити?» «Та ж з Яшком і моєю Улянкою!» Федотика оглянулась, стишила голос, а і Яшко стих за вугол хати сховатися. Ви теж бачите, Кумо, що вони одне від од однього не одходять. Чуть який момент, Яшко до нас біжить, а Уляся до вашої хати норовить вирватися. Я вже про свята не кажу. Та ж діти, Кумо. Яшко почув, як голос його мами і тривожного став веселішим. Мі сусіди, то й вони й дружать. Тут Федодика ще раз оглянулась. Яшко побачив, як заблищали її очі. Як у шкодного кота чогось подумав. Ой, не кажіть, кумо, діти тоді, діти, але ж я бачу, як ваш яшко на неї дивиться, як мої покійні бабуня казали, сто соловейків оці сидять і виспівують. Та й Уляся до нього горниця". Я ото йду, згорода, бачу, сілися на колодах коло Що би ви те думали? Уляся з усім гетьби дівка, парубкові на плече голівку свою схилила. Не приведе це я до добра, куму, А я ж зла вашому синові не хочу самі знаєте. Яшко побачив, як враз темна хмара закрила мамине лице. Аж очі звів до гори і угледів геть чисте літнє небо. Ні хмаринки, тільки Божа блакить, як їхні бабуня мовлять. Може, мама Параска відчула, що далі казатиме кума і сусідка? а вона сказала, що та дружба їхніх дітей вельми небезпечна, що вона веде прямісінько стежкою до тієї дурної любові, якщо вже не привела. Не хрестіться, кому і не блимайте так на мене. Дурне діло нехитре. Влюбитеся, як води кварту випити. Ще рік-два, хай три, закохаються, залюбляться, а там... Нікому, я ж не проти б такого зятя мати як ваш синочок рідненький, а мій хрещений... «Видно, що хлопець росте, роботящий, майстровитий. Вона, як зався тино кладити, то як дорослий. Але ж, кумо, мій Федот окаянний ні за якого діла не віддасть Уляну за Яшка. Ну, самі знаєте, кумо». «Знаю, кумо, що ми для вас біду та драна», – сказала Яшкова мати з важким зітханням. Присвистом, мов би, версту пробігла перед тим. «Де ж би нам до вас рівнятися?» Знайся, кінць з конем, а він, ой, кумо, мені в хати порати стрем. Не гнівайтесь, кумасю, бо і я такого не казала, і ви те такого од мене не чули, от казала Ярина солодким голосом. Але правда в тому, що хоче Федот, як підросте Уляна, з вергунами породичатися, з тими багатирями, що й ми не рівня, і тут хоч пиль, хоч виливай. Вже вони з крапоном, назвала вуличне прізвисько старого Вергуна, Ігорем про те й говорили. Чула, а як мій Федот над тім заркнеться, то хоч хілка на голові теши, то його не перепреш і возом не обійдеш, і віддасть, і все.